«Губитися!» – повторила мама, поміркувала і знову кивнула. Що ж, усім сім'ях чого тільки не водиться. На добраніч. Мама зачинила двері, але потім знову просунула голову в мою кімнату і промовила: "Сину, я тебе люблю". Ось завжди вона так, завжди коли я найменше очікую. В очах у мене защіпало. Я хотів відповісти, навіть рот розкрив, проте горло мені перехопило. А коли я впорався із собою і міг відповісти, мама вже пішла. За декілька днів мене просто на уроці викликали в кабінет заступника директора. За його столом сидів детектив на ім'я Карнахан. Я погано пам'ятаю, про що він мене питав і що я відповідав. Пам'ятаю, що очі у цього Карнахана були льодовито-блакитні і що він жодного разу не глянув на мене за всю нашу п'ятихвилинну бесіду. Я ще пам'ятаю, що він двічі плутав прізвище Едді. Він називав його Едвардом Пірсом замість Едварда Прайора. Перший раз я виправив його, а другий... Промовчав. Мене не відпускала гостра, тужлива напруга, а обличчя в мене оніміло, як від новокаїну, коли я говорив. Губи рухалися через силу. Я був впевнений, що Карнахан помітить це. Втім, йому було все одно. Зрештою, він велів мені триматися як найдалі від наркотиків і вткнувся у папери, що лежали перед ним та замовк. Близько хвилини я сидів перед ним, не знаючи, що робити. Нарешті він підняв очі і, побачивши мене, дуже здивувався. Невизначено махнувши рукою у повітрі, він сказав, що я можу йти, і попросив викликати наступного. Піднявшись на ноги, я таки запитав, «А є якісь версії, куди він взагалі міг подітися?» Я б не переживав із цього приводу. Старший брат містера Пірса минулого літа теж втік із виправного центру. Відтоді його ніхто не бачив. Наскільки я знаю, вони були близькими. Карнахан знову перевів погляд на папери. Ну, а ж твій друг, вирішив відірватися на одинці. Адже, як я бачу, він уже декілька разів зникав. Варто тільки почати. Знаєш, як то кажуть, майстерність у таких справах приходить із досвідом. Коли я вийшов, то побачив, що відкинувшись до стіни, в коридорі сиділа Мінді Акерс. Побачивши мене, вона підхопилася, всміхнулась і закусила губу. Погана шкіра і брекети псували її. Друзів у неї було небагато, і відсутність Едді вона, напевне, переживала дуже гостро. Я не дуже знав Мінді, але розумів, що їй страшенно хочеться йому подобатися, тож вона рада була навіть слугувати мішенню для його незліченних жартів, аби тільки бачити його і бачити, як він сміється. Я і шкодував, і розумів її. У нас було багато спільного Привіт, Нолане, сказала Мінді, дивлячись на мене питально із Надією І що там поліція? Є думки, куди він подівся? Я відчув спалах злості Ні, не на Мінді Відчув злість на Едді Цілу хвилю презирства до того, як він глузував із неї в неї ж таки за спиною. Ні, відповів я. Але я б на твоєму місці про нього не хвилювався. Повір, де б він не був, він за тебе не хвилюється. У її очах промайнув біль. А я відвів погляд і рушив геть, вже шкодуючи про останні слова бо ж, що вони міняли? Якщо вона все одно сумувала за ним Більше я жодного разу не розмовляв із Мінді Акерс Не в курсі, що сталося з нею після старшої школи Ось так, товаришуєш з кимось А потім між вами розгортається прірва І люди зникають із твого життя Пам'ятаю я іще дещо із подій, що відбулися незабаром після його зникнення. Як уже було сказано, я намагався не думати про те, що з ним сталося, і уникав всіляких про це розмов. Вдавалося це без зусиль. Співчуваючи, не лізли із зайвими питаннями, розуміючи, що мій найкращий друг зник невідомо куди без жодного слова. Ну, а до кінця місяця я, немов і справді, вже не знав, що сталося з Едвардом Прайером. Я ніби замкнув всі свої спогади. Про естакаду, про шашки із Мінді Акерс, розповіді про старшого брата Вейна. Все це я заховав за ретельно зведеною цеглинка за цеглинкою психологічною стіною. Я намагався думати про інше. Я хотів знайти роботу і прикидав, а чи не подати резюме у супермаркет. Я хотів витрачати власні гроші і частіше виходити з дому. У червні до міста мали приїхати ACDC, і я збирався купити квиток. Цеглинка за цеглинкою. Так я будував ту стіну. Якось раз недільного дня на початку квітня ми всією сім'єю збиралися на печену картоплю до тітки Неді. Я одягався у себе в кімнаті, і тут мама крикнула мені, аби я пошукав у шафі в Моріса його вихідні туфлі. Я прослизнув у кімнату брата. Ретельно застелене ліжко, чистий аркуш паперу у мольберті, книги розкладені з алфавітом. Я відчинив двері гардеробу. Переді мною вишикувалося в ряд все взуття моріса. А збоку стояли зимові черевики Едді. Ті самі, які він скинув у нас у передпокої, перш ніж спуститися до підвалу і зникнути там назавжди. Стіни навколо мене. Здулися й опали, як пара легень. Голова запаморочилася, і якби я не тримався за дверця та шафи, я міг би впасти. У коридорі з'явилася мама. «Я тебе гукаю, гукаю. Ти знайшов?» Я повернув голову і глянув на неї. Тоді перевів погляд назад у шафу. Нахилився, дістав туфлі Морріса, і щільно-щільно зачинив дверцята. «Так», – сказав я. «Ось, тримай. Вибач. Відключився на хвилинку». Мама похитала головою. «Усі чоловіки у цій родині однакові. Ваш татусь пів життя у хмарах витає. Ти по хаті блукаєш, як у вісні. Ну, а братик твій, богом присягаюся». Він одного разу залізе в одну з тих своїх будівель і не вийде вже ніколи. Моріс склав іспит, аналогічний випускному зі старшої школи, незадовго до того, як йому виповнилося 20. А потім кілька років він брався то за одну, то за іншу роботу, живучи спершу у підвалі рідного дому, а потім в орендованій квартирі у нью гемширі він збирав бургери у Макдональдсі, вантажив ящики на заводі із виробництва напоїв, мив підлогу у торговому центрі, аж доки не влаштувався працівником на заправку. Коли він пропустив три робочі дні поспіль, його начальник зателефонував нашим батькам, і вони поїхали до брата додому. Виявилося, що він позбувся всіх меблів і розвісив по будинку білі простирадла, які звесели зі стелі, утворюючи мережу коридорів зі стінами, які злегка коливалися. Батьки знайшли його наприкінці одного із цих повільно хвилюючихся коридорів. Він сидів голий на порожньому матрасі. Моріс пояснив їм, що якщо обрати правильний шлях серед простирадлового лабіринту, то можна вийти до вікна, із якого видно... Зарослий виноградник, далекі білі скелі і темний океан. «Там, – сказав він, – метелики і старий паркан. Мені захотілося піти туди. Я пробував прочинити вікно, але воно було забите наглухо. Тільки ось вікно у квартирі Моріса було одне, і виходило воно на заправку». За три дні він підписав принесені мамою папери і погодився на добровільне переселення у Вілбрукський центр психічного здоров'я. Ми із татом допомогли йому переїхати. Стояв ранній вересень, і здавалося, що ми просто проваджаємо Моріса у гуртожиток якогось коледжу. Йому виділили кімнату на третьому поверсі. «Тато!» Наполіг на тому, що сам донесе сходами важку із латунними петлями валізу. Опустивши її біля узніжжя ліжка, тато посидів, тримаючись за зап'ястя. Він весь змог і кругле пухлувати обличчя в нього стало тривожного попелясто-сірого кольору. Коли я запитав його, в чому справа, він пояснив, що потягнув руку, поки ніс речі. Через тиждень, день у день, він сів в ліжку так різко, що розбудив маму. Вона, розплющивши очі, втупилася у нього. Він тримався за той самий зап'ясток і шипів, як змія. Очі в нього вилізли із орбіт, а вени на скронях здулися. Помер він за десять хвилин до приїзду швидкої. У нього був... Обширний інфаркт Мама пішла за ним через рік Рак матки Від інтенсивної терапії вона відмовилася Поранене серце і отруєне лоно Я живу в Бостоні Майже за годину їзди від Вілбрука у мене вже стало звичкою відвідувати молодшого брата кожної третєї суботи місяця. Моріс дуже любить розклади, правила, звичаї. Йому подобається точно знати, коли я приїду. Ми разом гуляємо. Він подарував мені гаманець, зроблений з ізоляційної стрічки, і капелюх, обклеєний колекційними кришками від пляшок. Куди подівся гаманець я... Не знаю. А ось капелюх лежить у мене на шафі. У мене, в університетському кабінеті. Іноді я беру його і зариваюся в нього обличчям. Він пахне братом, пилом і підвалом батьківського будинку. Морісу підібрали роботу у Віллбруку. І востаннє, коли ми бачилися, він був зайнятий. Я проїздив поруч у робочий день і заскочив до нього, порушивши наш звичний розклад. Мені підказали, що шукати його слід у зоні навантаження за кафетерієм. Там він і був. У проході біля службової парковки за сміттєвими баками. Біля стіни, де працівники звалювали порожні коробки, і де їх зібралася ціла гора Морісу дали завдання Скласти їх у стоси І перев'язати шпагатом до приїзду сміттєвоза Стояла рання осінь Верхівки гігантських дубів за будинками Ледь-ледь зазолотилися Я постояв біля контейнерів, спостерігаючи за братом Не помічаючи мене він тримав двома руками відкриту із двох боків білу коробку і крутив її то так, то сяк, неуважно підіймаючи до очей немов підзорну трубу. Його світло-русяве волосся стирчало ззаду до гори, ніби корова його лизнула. Він щось бурмотів собі підніс, задумливо і дещо фальшиво. І тут... Світ похитнувся піді мною. Довелося вхопитися за сміттєвий бак, аби не впасти. Тому що я почув його пісню. Мурахи рухаються строєм, один за одним, один за одним. Ура, ура! наспівував моріс, повертаючи коробку. Замовкни, сказав я. Спершу брат витріщився, не впізнаючи мене, а потім його обличчя прояснилося, і куточки рота розтягнулися у посмішці. О, нола не привіт. Допоможеш? Я підійшов ближче, на тремтячих ногах. Про Едді Прайора я не згадував уже бог зна скільки. На лобі в мене виступив піт. Я взяв з його рук коробку, склав її і прилаштував на розпочатий Морісом стос. Ми трохи порозмовляли, я навіть не пам'ятаю про що. Ну, як у кого справи? Скільки грошей Морис зібрав? «Ти пам'ятаєш мої дитячі споруди?» – несподівано запитав він. «Ті у нашому підвалі». На мене опустилося щось холодне. Ніби шматок льоду навалився на груди. «Пам'ятаю. А що?» Моріс помовчав, складаючи чергову коробку. «Як ти гадаєш? Я його вбив?» – нарешті запитав він. «Мені стало важко дихати. Едді Прайера. Сама згадка імені викликала нудоту. Неприємна легкість задзвеніла у скронях і перетекла в мою потилицю. Моріс незрозуміло глянув на мене, а тоді стиснув губи. «Та ні, тата!» – відповів він так, ніби це було очевидним. Він взяв чергову довгу упаковку і знову глянув крізь неї, а тоді продовжив. «Він завжди носив мені такі з роботи» тому що розумів, як це захоплююче тримати нову коробку і не знати, що в ній. Які незвідані світи вона приховує. Зовніш, бо цього не видно. Зовнішність коробки, вона безлика. Ми склали майже всі коробки у одну величезну пласку паку. Я хотів швидше закінчити, зайти в будинок, Пограти в пін-понг, залишити позаду це місце і цю розмову. «Тепер треба чимось зв'язати?» – запитав я. Брат опустив очі на стос складеного картону. «Ні, давай залишимо так. Я потім сам впораюся». Поїхав я вже у сутінках. Просторе і безхмарне небо над Вілбруком стало блідо Моріс махав мені із зеркарного вікна кімнати відпочинку. Я помахав у відповідь і поїхав. А за три дні мені зателефонували із повідомленням, що мій брат зник. Детектив, який відвідав мене у Бостоні, аби дізнатися, чи не можу я чимось допомогти поліції, Зумів правильно вимовити його ім'я, але загалом розслідування мало не більше успіху, аніж розшук Едварда Прайера містером Карнаханом. Незабаром після того, як Моріса офіційно оголосили зниклим безвісти, мені зателефонувала Бетті Мілгаузер, його опікун. Вона повідомила, що вони збираються забрати речі Морріса на зберігання, доти, доки він не повернеться Верескливий оптимізм у її голосі боляче мене зачепив Вона сказала, що якщо я бажаю щось забрати, то можу приїхати Я відповів, що заскочу за першої ж нагоди І вона випала доволі скоро У суботу «Той самий день, коли я відвідав би брата, якби він все ще був би там!» Черговий залишив мене самого у маленькій гімнатці моріса на третьому поверсі. Пофарбовані білим стіни, худий матрац на залізному ліжку. Чотири пари шкарпеток у шухляді, дві на розкриті упаковки спідньої білизни – «Зубна щітка» і «Журнали», «Популярна механіка» і Reader's дайджест», а також випуск літературного рев'ю «Високих рівнин», той самий випуск, у якому було опубліковано моє есе про комічне в поезії Едгара Алана По. На полиці виявився синій блейзер, який Моріс прикрасив новорічною гірляндою. Брат хизувався у цьому вбранні на Вілбрукській різдвяній вечірці. Це була єдина річ у кімнаті, яка не виявилася абсолютно безликою і справді нагадувала мені про нього. Її я й кинув у сумку. Я зазирнув до Офісу адміністрації, аби подякувати Бетті Мілхаузер за дозвіл забрати речі Моріса і, звичайно ж, сказати, що я вже йду. Вона запитала, чи оглянув я його шафку у господарському блоці. Я відповів, що й гадки не мав про якусь шавку. І де в такому разі розташований цей самий господарський блок? «У підвалі», – відповіла вона. Величезний підвал із високою стелою цементною підлогою і цегляними стінами він був розділений на двоє чорною сіткою-рабицею. В одній його частині знаходилася невеличка охайна господарська зона. Ряд шафок, складений стіл, табурети. Біля стіни автомати з кока-колою, який дзищав. Іншу частину підвалу я роздивитися не міг. Там було вимкнене світло. М'яко десь гудів бойлер, дзюрчала вода по трубах і дзищав апарат кока-коли. Все разом зливалося у шум, що був схожий на гудіння в морській мушлі, коли підносиш її до вуха. Біля підніжжя сходів стояла кабінка. З вікна було видно завалений паперами стіл. За ним сидів кремезний, чорношкірий чоловік у зеленому комбінезоні й гортав Wall Street Journal. Він помітив, як я підійшов до шафки і вийшов. Подав мені свою міцну мозолясту руку. Джордж Прайн, старший охоронець. Прайн показав мені шафку Моріса і став на кілька кроків позаду мене, схрестивши руки на грудях та спостерігаючи, як я оглядаю речі. «Славний у вас був хлопчина!» – сказав Прайм так, ніби Моріс був мені сином, а не братом. «Раз по раз відлітав у свої світи. Звісно, це справа звичайна тут. А от щодо роботи він був молодець. Не те, що інші. Всядеться, черевики шнурує, з хлопцями язиком чеше. Ні». «Ваш, як пробив картку, так і працював!» У шавці Моріса знайшовся спортивний костюм, черевики, парасолька і тонка потерта книжка під назвою «Плаский світ». «А ось як закінчить роботу, тоді зовсім інша історія», – продовжував охоронець. «Возився тут цілими годинами». Як заведеться зі своїми коробками, так про все на світі забуває. Навіть обід міг пропустити. Що? запитав я. Навіть обід пропускав, коли я не нагадував. Прайн усміхнувся трохи лукаво, ніби не вірив, що я не розумію, про що він говорить. Тоді пройшов за сідчату перегородку і клацнув вимикачем. Світло залило другу половину підвалу. За сіткою виявився великий і ніким не зайнятий простір. Лише по стелі над ним розбігалися труби і повітропроводи. Він весь був забудований коробками, які утворили щось на кшталт набряклого, заплутаного дитячого містечка. Там було щонайменше чотири входи тунелі, жолоби і дивної форми віконця. Зовні ця споруда була розмальована кущами і квітами, які хилилися за вітром. Над ними вилися сонечка розміром із десертні тарілки. «Я все думаю дітлахів своїх сюди привезти», – сказав Праєм. «Нехай полазять! Вони будуть у захваті!» Я повернувся і пішов до сходів. Мене трусило і перехоплювало дихання. Проходячи повз Джорджа Прайна, я, підкоряючись якомусь імпульсу, вхопив його за передпліччя і стиснув, можливо, сильніше, ніж збирався. «Тримайте, дітей, якнайдалі звідси!» – прошепотів я йому напівзадушеним шепотом. Райан взяв мене за зап'ясток і акуратно, але твердо зняв мою руку. Його очі вивчали мене уважно і насторожено, немов невідому змію, яку він впіймав у заростях і тримає за шию позаду голови, аби не вкусила. «Та ти не кращий за свого братика», – сказав він нарешті. «До нас не думав переїхати». Я виклав цю історію так докладно, як тільки міг. І тепер чекаю і сподіваюся, що моя відвертість допоможе загнати Едді Прайора назад у підсвідомість. Чи вдасться повернутися до нешкідливих звичок і бездумної рутини? Чи вдасться повернутися до уроків, паперів, читання, роботи на кафедрі англійської? Я знову будував стіну. Цеглинка за цеглинкою. Але не всі провали можна закрити. Розчин давно висох, та і стіна була така собі. Я набагато гірший будівельник, ніж мій брат. Останнім часом я часто навідуюся у бібліотеку рідного міста Феллоу. Я вивчаю старі мікрофільми газет. Шукаю статтю. Шукаю який-небудь короткий звіт про аварію на шосе 111. Аварію, яка була спричинена падінням цегли на лобове скло Вольво. Чи був тоді, бодай хто-небудь, серйозно травмований, а можливо і вбитий. Незнання колись було моїм... Притулком. А тепер воно видається мені нестерпним. А можливо, все зведеться для того, що я пишу для когось іще. Якось мені спало на думку, що Джордж Прайн має рацію. Мабуть, варто мені показати цю історію Бетті Мілхаузер, колишньому опікуну Моріса. Якщо я переселюся до Вілбрука, то я, принаймні, буду бодай якось пов'язаний із братом. Мені б хотілося відчувати зв'язок із кимось або із чимось. Я навіть міг би зайняти його кімнату, виконувати його роботу, користуватися його шафкою. А якщо і цього не вистачить. Якщо пігулки, терапія і усамітнення не порятують мене від самого себе, завжди залишається іще одна можливість. Поки Джордж Прайн не розібрав останній лабіринт моріса, я у будь-який день можу залізти всередину і затулити за собою стулки. У сім'ях чого тільки не трапляється. Навіть звичка губитися. Однак зараз я ці записи свої відкладу. Я засуну їх в конверт з обгорткового паперу і сховаю у нижню праву шухляду письмового столу. Я забуду про них і спробую відновити своє життя Таким, яким воно було до зникнення моріса, я не буду поспішати. Поки що, я іще тримаюся, протискуючись крізь морок і крізь тісний тунель власних спогадів. Хто зна, що там за наступним поворотом? Можливо, вікно, за яким розкинулося. Ціле поле соняшників Хто зна? Джо Гіл Добровільне рішення Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали цю повість Підпишіться, будь ласка, на канал Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. За можливості, напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Якщо маєте змогу, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee чи Patreon в описі до цього відео.